Sprias! Bonjour! Good morning! Goed morgen! Good morning to you! Tal, mirëmëngjes <gjënë> mjë Blendi. Ke Tal, po i bien. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Orten, mirëmëngjes Lorie. Mirëmëngjes. Mi si jeni? Shumë mirë. Mire, bene. Gaten. Gati, gati. <gjën> iku, iku një jam, u bën një jam ve plot. Po iku. Iku java. Premtë më jdashu sot në klubin e mëmjesë dhe si çdo të premte muzikën e zgjidhni ju. Jeni me Blendin, me Yerin, me Altin, me Orten, me Lorin. Mjënjështë. Gjithashtu në regjinë Club TV's ne jemi këtu çdo ditë më Juve nga ora 7 e në orën 10 në mëngjes për t'ju zgjuar. E për të mbajtru në shosheri ka, lajme, gjëra, nga bota, nga bota e biznesin, nga, nga bota e muzikë sot dhe shëndrysh Me qërë është edhe pak si të ditë muzikore, jo se s'ka për ditë muzikë të unë klubin e mëgjesve, por sot të premten ju e zgjithni Muzikan Po, qëshë do tjetë pjesa juaj për të bërë Njeni në punë sot që mëgjes, qop, qop, qop <laughs> Ne vedem do të vendosin e. Kurse voltas as scanning, uf e buf. Çka kemi? Jo, jo, asgjë asgjë. E kam me flokët. Sa erdhi sot ato duhetën tu at. Po qithë ato lanca. Ma e ka ndarën. Mos, se nuk duhesh më. Bëj. Bëj. Unë zem ta bësh live voltë. Au. Po po më dion thënë. Një birrisk. Ja qet vet. Po fillim një birrisk të të rrua. Merre nga një gjëse jo në stacion të vetë rrë ruajtë thanë. Para njës, para se vi pa. Me ardhin e pa. Po un them gradualisht që të mësojmë ashtu det një trauk. Okej, gradualisht të shlidhim gjysmën. Po gjysmën e parë sot, ose sot vetëm ja një çhemë kështu, na këtu në fund. Vetëm një. Da në dy hemisfera do të thënë barabarta. Me një me një zonë të demilitarizuar në mes, ku askush nuk shkej, lekë proces është kjo. Ne i sa, okej, okay, mirë, nuk do të qëthim më qero se sot më gjesë Ollë dhe se s'kemi ko Ej, po shek o dikri, një parë sot më ta e në bërë atje Ta, më ta, më bëjti në kohën Kemi sa shek jasht dritares Dhe shko ata njim për t'i vjedur mm -hmm. Për t'i vjedur, do më thëm për t'i vjell dojtë Për t'i vjellur Se s'a thash, po me ndore me zëtë lartë oh, Mirë, okej, okay, e filojmë? E filojmë Ate e zyrt al <laughs> Ora, 7 e 2 minuta. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Finally, I, I didn't think this life was gonna be for me. Kënga e ditës. We right got me where you want me now I'm right here. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Femrës, atë klubit e mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Midisorës 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në Klab FM, në një 100.4. Dhe tani, kalendari historik me jerin, në klubin e mëngjesit. Në vitin 1800, Malta u pushtua nga Britania e madhe. Në vitin 1836, Sam Houston u zëtë presidenti pari i Republikës të Teksasit. Në vitin 1839, filloj në kin lufta e pare o pjumit. Në vitin 1839, filloj në kin lufta e pare o pjumit. Në vitin 1882 u festua për herë të parë dita e punës në New York City. Në vitin 1944 Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu formuan Beneluxin. Në vitin 1946 erdhi në jetë qumtari britanik Freddy Mercury. Në vitin 1948 Robert Schumann emërohet kryeministër i Francës. Në vitin 1958 doli për herë të parë në tregun amerikan libri Doktor Zhivago i shkrimtarit Boris Pasternak. Në vitin 1961, presidenti John Kennedy kseu në ligj një propozim i cili e konsideronte krim federal rëmbimin e avionëve. Sipas ligjit, një krim i tillë dënoi me burgim ose me vdekje. Në vitin 1980, hapet tuneli Gotthard në Zvicër, si tuneli më i gjatë i autostradës në botë me gjatësi 16224 km. Në vitin 1991, aktori John Travolta martohet me aktoren Kelly Preston në Paris. Në vitin 1997, ndërrojë jetë nobelistja shqiptare nën Tereza. Sot është dita ndërkomtare ba mirësis. Ba mirësia kontribonë në promovimin e dialogu, solidariteti dhe të mirë kuptimit të ndërsjelë midis njerëzve. This is Club FM 100.4 Mirë se vini në Club Nemjesit, mirë dashur ju përshëndesim 7-12 minuta në këtë moment. Unë jam Blendi bashkë me Jerin, na jeni në Orton edhe Loring këtu në KBFM 104 edhe në ekrani Club of US ka dalë një lojë re nga lotaria komtarësh e quhet 6-5. Do thotë që kur ta gërvishtësh kartën gërvishtëon se ëh biletën gërvishtësh si shkuan zakonisht motora 6-5 ose 6-5 siçi quhen ata që luajnë me Zara e dini se për çfarë po. Po, ju e dini. Dhe ne e dimi. Po, se çfarë do të thënë të luash me Zara, por kaçmënd të më dha deri në 7.5 milion lek të vjetra, si dhe shumë çmimin e kategorive të tjera dhe luhet afërmens ashtu siç luhen këto gërvisht për të fituar. Dhe ke dy shanse për të fituar sepse është loja e një që ti gërvisht, po, pastaj gërvishet edhe loja e dy dhe ti mund të kesh më shumë fat. Kështu që apo mund ta përvosh fatin tënd, nuk e gërvishur dy herë. Kështu që um un do sugjeroj, ha, po të keni chef. Ka një Ka një shesh besh Ka um, një shesh besh Mish, jenë me krybin e mqesit Valet e Klab FM Në 100.4 Edhe në ekranin e Klab të Vësu Një përshëndez dhe euro Një dit fantastike është e prende sot muzikën e zinjë një Pra në dajmë më në shkruani Në 069 27 22 2 069 27 22 2 Për kërkesa tuaja muzikore Këthejmë bas pak në program Tanishtë uno republiko Që këndon Countando estrellas Countando estrellas <laughs>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 Kills me, makes me feel alive, yeah On the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Ora është në 7:20 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit në Klube FM 100.4 <clears throat> dhe në ekranin e Club TV-s sot është e prrëmtë ndaj muzikën e zind dhe ju në 069 2070222. Për të dregoj historinë e një Qenushi, është vetëm 3 vjeç. Po, historia e një Qenushi. Po, po kanë e jash qenushi e ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme. Qenushi ka emrin Great Dane, jeton në Portland, në Oregon, së bashku me një çift, një mm -hmm. burrë dhe grua prej disa vitesh dhe kanë këtë Qenushe në shtëpinë tyre. Kan vënë re blendi për 2 javë që qeni thyrek kishte një sjellje jo normale. Mm -hmm. Rinte si isha plamosur, e thonë. Si isha plamosur? S'u ngrihej wow. për të ngrënë ushim, <laughs> rinte, <laughs> rinte gjithkohës, shtrihej i pergjundur. Ne kemi vlerë këtu inshallah. Po, inshallah. Dhe të qëfarë kam bërë, pas i kam parë një si e le jotë të zakonshme të dojë, që nusit tyre e kanë marrë dhe e kanë quarë për të vizituarë E kanë këtë të mërë që a ke? Por a i nuk rra këllëta Sin diheshti? Mm, Fara, nuk jebte asë në lojtë signalje Nuk okay, kej, vetëm rrëndë të kështë I kam bërë I, bur... I veshë një palë qërape <laughs> <laughs> <laughs> Nësë është fëthor nga këmë <laughs> Pitsh I kanë bër analizat dhe më pas kanë bërte grafi dhe kanë zbuluar që në stomakun Cheni... tim mund shihte një gjë që nuk shkonte dhe mjekët menjëherë e kanë futur në operacion i cili ka zgjatur 2 orë. Ishte një gjë që nuk shkonte aty brenda. Në stomak sepse nuk dukej qartë si se çfarë kishte, por ishte e mbushur e, embushur, e, me diçka që nuk tretej ose nuk e akumulonte trupi. Është haçin diçka ngrend po pra. E di çfarë ka ngrend? Keni foton e dytë ku ka ngrend 43 çorape. Oh my god, oh my god, 43 çorape. Nuk është munduar t'i kafshoj, por i ka gëlltitur të 23 qorapet, të cilat kan gëllur më pas në stomakun e ti, dhe kjo e bonte që aji më sëra e gonte, wow. si një herët e tjera. Për mirë, t'u ashtë për një palë, djë palë, mirë, për 23, për këta së kuptonit të 3 qorapet, atim, janë qorapet teka, në, në një, fakt, janë, një, jo, i bje 21 palë, edhe një teka. Nuk ka rritur të agëllëtisit të dyra. Për do t'a kuptonit këta që kanë humbrë qorapet. Pë Po ta, nuk e kuptoj 20 palë rozë, s'e di. S'shkon në mend i vetë çfarë vishin tani mëngjes. Mbas i higas, shikoj për shembull ato rozët, janë dy palë rozë këtu, njëra majta, tjetra është djathta, në fillim. Po, i kanë janë munduar të i vënë bashkë kur i kanë gjetur. Janë edhe ato dimri, ato gjata të farrë. Shi, janë edhe këto të femrave, këto Le ta themi që inventari çorapeve nuk është së mbajve aq mirë në këtë shtëpi. Ish bakti Banka e Shqipërisë, kjo është suvenzor. Okej. Rrihen gjërat. Po i inçorampë. Do të ska një audit çorampësh, <laughs> por më sa kemi moj grua. Rryhjeni kështu si i shaplamosur si sot deri më sot. Normal, kusht po si të vinë gjërat deri më. Megjithatë, megjithatë do qeni, mm. si thua? Vete sbulloj që i kshen ngron të qërape Por nuk, Rukam, nuk e shpigën si dhe do të Si bankë që, që vete sbulloj që ajo. Okay. i të isht e jo Okej Operacioni izzjati 2 orë dhe tashme Ata janë munduar që ti fshehin të qërapet Dikun një lartësi që që nushej ture mos i dot, E mos ti kapi do të Do t'ket fiksim dhe qërapet e, e ka një fiksim Munda ket me qërapet tua O me qërapet o me Ja, e kam i bindur, se qërapet janë Me aromen e në qërapet <laughs> Këtë po prazmëndin nëse i ha qorapet të lara Apo i ha të pallara Se kanë qi e ndryshe, kanë përshimit Po të i lështë e të dyra Po të i lështë e të dyra qorapet të ular Vinë si një sirë e bërdov Mendoj që janë të pallara Vedi ku e ha bërdovën ti Si një sirë e bërdovën Vëtëm të të kazan një përdovën Sigur tishtë e qene, këptëm Ja ku e ka një Bërdovë atin Kapatin Yeah. mund Mun t'i pakera të qëra <laughs> po të siguroj që është përdollës shumë e mirë dhe kjo, kjo pa pritma s'aldin këtë e në i zgarë kjo, kjo që kje... <laughs> no, qëravet pishen nga dalë këtë e mbaspa në krymine mqesit nga Chris Keb loves me not I ju mund të krykoni muzika nësot në një si e ka nëmri 06 27 22 këtë e mbaspa këtë e mbaspa che yeah. just sleep just like an angel but when she wake she lives right out of there i know I'm playing in bad danger but i like the thing she does to me yeah më vjen keq Oke okay, mirë, do bëjmë diçka tani në klubin e mëqyesit, miq. Ëm, uh, që zakonisht e bëjmë në orën e 3, por uh, dua që ti shkartisim pak gjërat, se <laughs> e ke përsysh, si ai qeni i shaflamosur. Ëm, um, dua në që të luajmë, sa e njohim kolegun, wow. kaq herë. Kështu që i jeri ku janë ato letrat? Vetëm të Shko gjej. Gjej letra dhe. Oh, bom. Mbaj ata me vrim për vete, ata si me vlerat këty. Po. Po po ju ndargun sot. Okej, mund ta bësh ti. Tani, uh, objekti i Loence Meshtashur është shumë i thjeshtë. Ieri, Altini dhe Olta do të luajmë për të parë se sa e njohin ata njëri-tjetrin. Unë nga ana ime do të bëj uh, drejtuesin e lojës. Dikujt do t'i bjerë letra me vrim. Altini nuk e ka me vrim, letrën e vetë letrën e shikojmë çfarë ka Olta? Wow. Oh. <laughs> Në tutkaj ka par kam yeah, jo, yeah, yeah. një ndjenjë pas kampatës. Jo, do të shkojmë mirë. Te Traimi nuk ka vënë. Një sekondë, një sekondë, një sekondë. Shiko, unë më shkoj mëprim. Ai tieni mëprim. Okej. Ka internet. Ka, të emocionim pak deri. <laughs> <laughs> <Alere>, alin është <laughs> është rradha jote për të bërë viktimë kësaj loje, miq dashur. Un kam tre pyetje këtu që do t'ia drejtoj Maltinit në një moment, por këto pyetje më përpara do të marrin përgjigje nga Ieri dhe nga Olta për të parë se sa Ieri dhe Olta mund të parashikojnë. Përgjigjet që jo do të jap Altini kur radha të vijë aty. Edhe juve mund parashikoni përgjigjet që jo do të jap Altini, nëse mm. ju keni tre përgjigje që do, do, do, do të jenë eksaktësisht njësojmë ato që Altini do të jap më pas, atëherë ju do të shpalleni fituesi i lojës. Dakor. Gati konca. Gati. Altini tani do të dëgjojë diçka tjetër në mënyrë no. okay. që të shkëputet nga ne anë ndjson? Akoma? Në anë ndjson. Okay. Në sekondao që të mos i dëgjosh pyetjet. Në bëj një sinjal pasaj kur tjeshtë të këtë i gjuar në diska tjetër. 069 207 222 Për ata që duan luajnë 060 29 207 222 Mjë mqesi që të gjithve djel për jashtë Tamishdanshur është e premte në klubin në e mqesit okay. në klabefem. Altin më bën okej Në tjë bëjmë lojnë të një, Kribi. adere kjo është pyvetja nëmër një. Kujdes Altin Do të zgjidhje që kur të hetje si rrugës të gjithë të të Vazhdimi. Gjithmonë, gjithë ndalojnë në fund të vetat e ndiejin ty. Do të ndiqën ande njerëzit që shikojnë nga ty. Ose do të zgjidhje që kur njerëzit do të, të, të shikonin, t'ia bënin thit. Eh. Të, të, të, -të, -të. -të, të gjithë njerëzit, sa që të shikonin ty, t'ia bënin thit. Ose ti drejti njerëzit të, të ndiqnin me sy. Kur të ulë shikojnë pastaj. Të ndalonin net fiksoheshin mbas teje. Ose njëra, ku njerëzit fiksohen mbas teje dhe të ndiejin me sy ose tjetra, kur njështë ditë, në momentin që të shojnë, ja benjë, ijë, ijë, uu, jo e këndës, asë njëra, mendoj, e vërtet, këshu që është dilemë, përjetja nëmër 2 për altinin, do të zgjidhja, që të të dalin fotot nudo në internet, si Jennifer Lawrence, apo, që të jetosh, pra një vulkani, një vulkani, që shperthen vazhdimisht. Ooooooo... Oh. E sprucon lavë që... Tf, e bia jo mbi fshat... Pfff... Pff, pff, pff, pff, pff, Zdijet zhe ku bia. Apo që të dalin fotot nuk do një internet. Ku ti ndo është a e kapartisur nbi... Kanape. Si Hollywood janë. Okej. Okay. Dhe pjujtja nr. 3. Për Altinin është kjo. Do të zhjidi Altin... Ta haje... Një qorapet zhdo dit. Oj, oj, oj. Si kështë një. Apo që të djerësie gjithkohs. Gjithkohs ishte duke diljes. Vazhdimisht. Vazhdimisht. Non stop. Wow. E dhe si jo vetëm keqa. të djerësit, pesoj po e të mbantë erë. Po dëshirë si të si si djerësish mund të mbash erë për të. Atë kuptonim. Po. <laughs> Allëse të hanë një çorap çdo ditë. Ose të hanë një çorap çdo ditë. Okej. Pra pyetja e parë është, do të zgjidhë që të gjithë të ndiqin me sy kur do të shikonin apo që të gjithë t'ia bënin iu kur të shikonin? Mm -hmm. Pytin e dytë kemi do të zgjidje që të dëralin fotot nudo në internet Apo që të jetë është pra një vulkani që së poson lav Apo e treta pasaj ku kemi të haje një qorapin në dit Apo të djeshësie vazhdimisht Oke, okay. atini mund të rikthejt me ne danin studio Sepse kemi mbaruar pun me këta Do të gjojmë këng nga kërkesa tuaja musikore Mish dashur vjen bon jovi me sashon dani Kjo do tjetë Living on a Prayer për kënajsin e mondit sot në gjest, po kam përshive në edhe të lori tonë të, të, lori. të më studi që është shumit dhe në basë Bon Jovit. Paj dhe unë jam, Jakovjen, Living on a Prayer. Oshta de 36 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit në klube Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. A dare gati? Gati. gati. Okej, okay, le të sigojmë tani se si do të përgjigjë Altini kur t'ia drejtojmë anti pyetjet miqdashun Lauren Sanjëm kolegun. Sot në mëngjes ai ishte viktimë, kështu që uni kam gati edhe pyetjet për ty, Altin. Le të shikojmë se ç'përgjigje do na japësh, e si janë naja, përgjigjur vajzat dhe dëgjuesit. Në 0692070222 miqdashun për të dhënë përgjigje identike me ato që do të jap Altini, nëse ju mund nitë ta parashikoni atë sakt. Do të zgjithi altin Që të gjith Të të ndishnin me sy Kur të të shihnin në rrug Imajqinoj që njerëzit në dalin mm -hmm. Dhe vetëm shojnë ty Kur unë kaloj Dhe shëta të shdukesh mërë bak tëses Apo Që kur njerëzit të të shihnin në, në rrug Të jabonin Ië yeah. Për një moment Do shtëta me kalim në kose dhe të mundoshin të fshinin pak Ato Ato Jo të Kur të shikonin ty, domethënë do të kishe një reagim të një. Do preferoja në fakt të, të parë, të të ndiqnin me sy. Që njerëzit mund të ndiqin me sy derisa të futesh atë krah sikletit. Muam nuk e ndoën ato veshërimën, kështu si Dalltini do ftoj të bëjësh. Ju mund ka drejtuar me me ndonjë lup atë rrezën e diellit, kështu mbi shpinë sikur djeg ajo. Kur shikojnë njerëzit nga mbrapa. Okej, okay, në rregull, mirë. Çoim se ieri ka thënë? Ta ndjekin me sy. Oj! Ojojojoj, ieri Ta ndjekin me së O më falur të O më falur të Ej bo Nga, pse juve Mendoat që Altini do të donde që ta ndishin me së Po, është me cjeshtë Të të ndjekin me së Se sa tja bëjnë qëtë kosë Eee është <gjit> me qieshmë. Ai duhet dilemave. Polet tash ti kalon ti për shembë, ai do të thillo çdo punë ndiej këtë mesoj. Po shkoj kjo ndos. Polet kalojt më bën i kjo. Kjo ndos. Kjo ndos që një pjesë mirë të shohin kur ti kalon, kështu që ka përzihet më kollaj kjo. Ndos ti, okay. Mirë në rregull. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2 për ty Altin është kjo. Do zgjidhje. Të dalin fotot nudo në internet. Altin? Si Jennifer Lawrence? Ti në kanapë, mm -hmm. e lufton Një <laughs> kanapë tjerë e këshu Si shubrosur, mbi po, kocka ko, A ko, ku tion se të qfarë um, A po tjetosh po. pra një vulkanish për të ves ja, Një këtë, vulkania a këti Dhe preferet të parë të më dalin fotot në undë në internet Ooooooh! Dhe klam falas <laughs> Të dalin fotot të tjeri Bravo! Bravo i eri të lum tjeri i yeah, eri i eri i yeah, eri Ja njithke kokën më mirë se sa a i vetë Edhe Olda ka thërnë A i tashmej kanë të zirë kështë <laughs> Oshë e përdet Mundi qeni fotot nudo të Altinit miçdashur në website-in ton të klabefm.net klabefm.l uh, Gjithashto Pyetja e tret dhe e fundit është kjo Do të zhidi Altinit të haje një qërape në dit Apo të <laughs> si dhjërësie paposhim Të djersin e imagjino në çdo moment vjen <laughs> të si gaturori. Vetëm djersin. Vjen të ndron nusja si natën, dhe hiçi kanë aty et vetësh një tjetër e kupton se ftohesh. Po, këto çorapet mund t'i presish ti gatuash, nuk është problem. <laughs> çorapet mund t'i hash <laughs> ti si dorësh. Nis çorapen e ditë. Të rante hiç çorap. Ti do di për ty, pish jo si Rolfi. Po bëjon normal. Okej, ti falem. E vult ta ka thënë? Të djerësinte. Oh. Ojta ti e u me Leon pikërisht në fund, i shënon golin e tretë. Bravo Jeri. Bravo Jeri. Bravo. Po nuk e dia që. Po mendova, po shënona pedaltime. Po mendova për një dilem, mund kishte qenë, por se vura sot. Edhe mund të ishte një dilemë e tillë për shembull, Altin. Që ti thua, do të zgjidhje. Të shënonsh mbas një kampionati të gjatë të vështirë mm -hmm, mm -hmm. në mini futboll, e kupton se luajnë çunën. Tam. Të bëje Gollin e fitores së një natë dramatikë e që mbjullë gjithë shka dhe pasaj që rasës gjithë ekipin nga gëzimi madhë apo të mosadoj e gollin e fitores <laughs> <laughs> Shumë e vështë e është i dilemë Vështë <laughs> qenë të një Black Widow, kjo është mishtashur nga Igje Zellia edhe nga Rita Ora Jakub jenë në Club FM në i 104 dhe në ekranin e Club TV së një herësh Orë është dhe një 720 minuta numëri unë për kërkrizat muzikorë është 069 27 222.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 This is your fatal attraction So I take it all Or I don't want you You used to be Thirsty for me në klubin e mëmçesit miq dashur. Ju përshëndesim. Ju kujtoj se sot muzikën e zgjidhni ju në 069 2070 222 22, 069 2070 222. Ëm, um, do t'i lexoj pak nga ky uh, mesazh që më ka ardhur këtu. M'ka ardhur një mesazh nga një mikesha e on mm -hmm. e programit, Blerina, e cila është ka qenë disa herë këtu në klubin e mëmçesit, por merret dhe, dhe me yoga. Dhe shikoj se çka shkruar këtu. Thotë e ndjeni aromën e vjeshtës? Doni të provoni një fundjavë ndryshe këtë muaj? Bashkohuni me ne për një fundjavë me yoga dhe verë në Berat. Po mendoja, çfarë ka më të njëjtë? Se kisha menduar ndonjëherë jogën në Berat. Verën edhe mund ta kisha menduar, po gjithsesi, kjo është një fundjavë argëtuese, përshtatshme si një udhtim me shoqësh, një shkëputje spontane dhe romantike në çift, apo një pushim personal që mund ta bësh aty. Ka ecje në natyrë, Krasat e jogës, vizita në muze, në pjesët historikët Beratit Do të këtë testim vëre, ushim lokal Dhe nëse cilët nga këto ti do të zbulohet një eksperiencë në dryshe e Beratit Edhe ju e dini hotelin Castle Park U mm -hmm. nga kam thënë, rukistat e Goricës, rukistat e Mangalem Dhe gjitha këto gjërat janë në një paket Do me thëmë, ke... Kasa de Jogës, festën e vjeljes së rrushit që ndodë tek Kantina Çobo atje në Berand, mm -hmm. vizitë në Kalana Berandit, në muze dhe në lagjen historike, workshop mbi bërjen e glikos, se oh. bëjnë mësorshë si të bëhet glikoja. glikoja. Oh, ja. E kam shkuar edhe këtu me gë. Në wow. vizitë pasaj në fshatin Drobonik. Fantastike. Dhe piknik me produktet lokale që tash diathën në vendin. Kjo që është më mirë. Kështu që çunë edhe goca. Oni ganti se do të kemi fundjava me yoga për ti dhën për ti gjuesit. Si dhuratë në krybën e mëgjesit. Kushtë do yoga, letë shkryaj dua yoga në 069 20 722 069 20 722 Po ta di që yoga në shumët. ka, nuk e ka në tjera, në dua Por yoga në berat. është berat. në beratë. Në beratë. Në di që dua, po, dua yoga beratë, ja. Qushe, <laughs> okay. uh, bërni gati tani, për një gjithë tjetër, anagramën, dhe ojlë të atryutem nëse kemi infituas për dënë, leta abim nuk tome mëmente. Êshtë Iva që ka thanë për, për tre pytjet e altinit është përgjigj Dhe do fitoj një dhurat nga neskafe Bravo, Bravo Iva Një Bravo. për të të më baron Këni të juarë Rolfin? Iva Qenin Rolfi Rolfi Rolfi pa. Rolfi që Rolf. Rolf. Rolfi <laughs> Kur rruplak <laughs> I ranë dhëmbët Rolfit da, kuptat, Po kuptat Si që do qenë Po kur rruplak Rolfi Kur rruplak dhëmë shumë gordi Në shpi Në shpi oh, yeah. në shpi në jeton dhe aji Kishte një fmit vogël I cili kur e në pa qenin Qepo i binë dhëmbët Tha, Rolfi Pakisa uh, Jo Pakisa. Kica, Pakisa E kreka me sekam Kështu që anagrama e ditë sot më është Rolfi Pakisa Rolfi Pakisa Një qëta është anagrama e të mërshme e klubit të mëgjesit Rolfi Pakisa 069 27 22 2 Dërgoni mesajtë uaja pa haruar dhe e mërin për që në fitu es Kujtenë, së është një fjallë Një fjallë e vetëme Mhm mm Rolfi Pakisa Rolfi Pakisa Rolfi Pakisa R O L F I P A K I S A Hm, mm, kujdes. Rolfi Pakisa 069 20 70 222 22, duhet të riformonin këtë fjalë me këto gërrma. Do të dalë një fjalë tjetër, një fjalë me kuptim. Jo i qeni pa dhëm, jo Rolfi Pakisa, por diçka tjetër. Është <gjë> vështirë, shumë vështirë. Është vështirë shumë e vështirë. Tani zgjidh, oj, është vështirë shumë <gjës> e vështirë. Mos bën çështë. Ëvështirë. Fështir. Ëvështirë <laughs> është. Nëntë. Dajë jemi në ndeksat. Magic vjen tani me Rude në klubin e Mqjesitoran 7:52 minuta. Ju jeni me Club e Fem në 104 e premtë, mi dashur. Data sot është 5 shtator. your blessing to the day I die. Tough luck, my friend. sigur se janë dorë krymen e mëqyesit miqtë dashur ju përshëndesim çdo çifte dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ona ka mbetur fare para kohë. Pa Mban se që mi lami dorësted me Jon këtu në Radio Klavi FM dhe në ekranin ton megjithatë deri atyre. ëm um, Le të sigojmë se si po shkon anagrama le ta, ta përsërisim edhe një herë tjetër. Përsërisim. Atëhë Rolfi Pakisa është anagrama e ditës sot me në klubin e mëqyesit. Rolfi Pakisa, miqtë dashur. Rolfi Pakisa, kujdes me këtë. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Ës një gjë që ka lidhje me shëndetin. Ëvërtet. Manguitoj manguitoj Ulta. Që shfeton mm -hmm. gjetën një gjë më. Shfeton shëndet gjera. plusin. Ulta po mban shënime, më duket. Po. Po do të të lexoj <laughs> të gjitha. <laughs> si të ushqejmë bebin? Ej, hey, ajo mos e vani. Mesa. Ehm kemi ndonjë fitues? Në lidhje me anagramën apo hiç as koma? Lolfi, po kemi Lorinin që e ka gjetur i pari, Lorini. Po Lorini i thonë me shpejtësi. Lorit që e dim se e gjeti. Ja, jo, Lorin nuk e i lëm pa kohë. Okej, okay, në rregull. Lori, çfarë thoni ju ve këtu? Nuk ka gjetur <laughs> <laughs> <dhe dhe> <laughs> në jetën e tij kurrë. As një anagram, por këta anagram. Asaj. Po. Edhe pasaj. Ne madje ashtu, ai nuk flas shpesh, apo kur flasi di ballit. Edhe i jesh më i bukur. Nëse Di dieg e kam djegur 1200 kalori. Wow. Po A mirë? Mirë. Ti di ek sigurisht i vë zjarrin. Jo, harrova picën në furrë. A, po. I picën harrova. <laughs> Doj. Nice. Ikim tani? Ikim Shkojmë mishdashur në klubin e mëgjesit Kemi muzik shumë Ju e zgjithni 069 27 22 Mosaroni ju që doni Shkoni në ju theme, shift, në berat, romantik, me edhsje, në bërmal, me klasa yoga, me vizita në muze, në kalan, në lagjet historike Dua yoga duhet shkruani sot në 069 27 22 jon era dom këbe 500 dhe jamë shitash ju përshëndesim është Michael Jackson me Billy Jean tani 80 minuta ju përshëndesim fort nga studio numër 13 në krye qytet është në bulevardin dëshmorët e kombit këtu në hotelin Rogeni gjithashtu uh, po themi edhe brenda Tiranës rrethit të Tiranës brenda bulevardit brenda Ballkanit Evropës e kështu me radhë Në klasë nga studio 14 dhe kam një fiturës Ok, falim në detet 14 dhe jepi një linja të kju Êshtë Eltoni 477 Në bërë nëmëri dhe ka thënë profilaksia Profilaksia Profilaksia, profilaksia. Bravo Eltoni Jishe i sakë A është profilaksia midis dashurbrave i quoftë Rolfit? Eltoni fitonoren nga pyetës. Rolfi tek Sofia nuk i humbi çorabet. Pak më parë. Okej, kemi arritur tani për momentin e lojës tonë, midis dashur loja ion me zërin e përgjumur sot mëngjes. Ëh, uh, si çdo mëngjes tjetër është gati. Altini do të na tregoj tani se cili është personazhi, por në fakt, personazhi do ta jeni ju. Ne do ta zgjojmë mirën personazhin e ndoshta ndoshta e zbulojmë. Groj pra ndali bukurizës si ndali njerëzor, nuk është subjektiv, si është subjektiv. Prilli ndaj së bukurës është prirje universale. Mhm. Mm Prilli ndaj së bukurës është prirje universale. universale. O zotëri. E thot një burr. Mhm. Mm Çfarë ti je një burr po ku shosha? Me zë të çuditshëm. Në vërtetë. E bëjmë edhe një herë. Pëjetër ieri, po herë e fundit. Herë e fundit ieri, se na mërzita. <laughs> roi dani bukurisë si dani njerëzor nuk është subjektiv, si është subjektiv. Primi drejt bukuris është pri universal. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të fituar. 069 20 7222, 069 20 70222, miq dashur, për të marrë pjesë në këtë lojë, ne zbulojmë se kush personazhi po. Vien si njëor, po, pastaj i mer koka, i trashët koka fare. Ë ka trashur shumë altin në fakt. Jo, unë s'e kuptoj se kush është po, do të thënë nuk është se kam trashur. Ësh personazh i ënor? Ne thjesht i japim për të pirr. <laughs> I japim për të pirr, po. Sa bukur. Shumë, shumë, njërë? shumë, njërë. shumë, njërë. shumë njërë. i ënor është. Është shumë i ënor. Shumë i ënor. Është personazh i dibrave, ja, i televizionit, se? i ekranit. Është, unë nuk e di se kush është. Okej. Është, unë e di, unë ksen ndoshim, po tani që tani që ma konfirmove me ato që the, kam përshtimin se e kam gjetur. Hmm. E një. s'ka nëvoj e oltë ta është për gjuhës <laughs> Jo për ty Shketi moj Do edhe t'jeda Nejse John Rivers është ndar nga jeda Mbrëm legenda e komedisë amerikane Që s'mere e veshtë se sa vjeq ishte U morvesh ishte tëthe një vjeq Wow Po, mm, nga sa duke Ishte gogja mere Sepse Kepar është Në gjanë shumë me Stephen Tyler Sepse kan bër të dy operacionet e njëjtit doktor. Edhe ai i bën të gjithë njerëzit që dukeshin. Njësoj po John Rivers është ndarë nga njëdhën moshën 81 një vjeçare. Ka pasur një ata kardia, ka pasur një, ishte në spital, u duk sikur doli një moment nga ajo, uh, si thuaç kujdes intensiv, por, mm -hmm, por më vonë ja. lajmet dje rreth orës 22 antishkurtill. Ë mm -hmm. uh, filloi të përhapet në media sociale dhe media të tjera, lajmi i vdekjes së komedianes mëve dhe ajo ka thënë që varrimi i saj mm -hmm. Nuk duhet të jetë një gjë e vogël private dhe e qetë, por do një varrim të madh, spektakolar. Spektakolar, thotë dua të më çaj Merril Street me OI. Dua wow. po, dua thotë më bëni më të bukur Se kur kam qënë hmm. uh, Më patinonit, më vishni me Versace Doa një uh, fustanin e dua më fal, Valentino mm -hmm. Dhe dua, thoshtë e që Të ketë uh, air në arkivoll Që flokët më tunë në ajer si Beyoncé në koncert Wow, wow, bedoh, wow uh, oh Që që uh, John Rivers doj që të varoset me një a uh, spektakël të madh hollywoodian dhe ti të një festë dot ajo e drejtimi e dërgimin dërgimi tim në po ja ka lënë porsi gocës dhe në kluba i thoshë gocëve mos krimi reakse ty ti kam lënë gjithëa vetëm bëje këtë <laughs> shejë e kam bylhur me e kam bylhur me humor por John Rivers për shumë e shumë vjet një nga këto ikonat e komedis e komedis Mir krem bas fan mm -hmm. klubin e mëjesit si thoni juve Këthejemi, oke, okay. do këthejemi pra U vendosë Mishda shurri u përshëndezim nga Klab FM në 100.4 Klubi mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV Në ndësuar nga Vodafone Boom, boom, boom, boom, boom, boom Then this life was gonna be for me I love you gave me to discover what's right here But now I'm caught up in a dream, don't wanna leave See, I ain't been one for wishing, not at all When you least expect it's creeping up on you No confiding, no abiding to my no rules And now I'm content knowing that I'm here with you the way you warm and now i'm right here waiting for you not at all when you least expect this creeping up on you no comfiting nor biting to no rose and now i'm convinced no and that i'm here we go Më siguroheni arën e mungjesit, më ndasoj. Përshëndetje, mora është tani tetë 21 minuta, po shkon te tetë 22. Jeni me klubin e mungjesit në Club Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV, mirëngjesit e ditës. Huini se e ban por Wealth X është një organizatë globale për hetimin e pasurisë dhe bashkullon me banka private, institucione arsimore, organizata joqeveritare dhe kompani luksoze, kanë nxjerrë di raportin e saj vjetor që quhet World Ultra Wealth Report. Çdo të thot, uh, pasuria e individëve në kontinente ndryshme në një farë mënyrë pasqyrohet në këto tabela të tjera. Ëh pjesë e uh -huh. uh, pasurisë nuk janë vetëm shumat bankare, por edhe aksionet që ata kanë uh, në kompaninë ndryshme, qendrat rezidenciale, pasuritë e tjera të patundshme, koleksionet e artit dhe çdo aset tjetër. Do të thotë që për të nxjerrë këtë raportin e pasurisë bëogarite gjithçka që njeriu mund zotroj. Uh -huh. Uh -huh për t'i bërë pastaj një shumë. Dhel por shohumun që në Europë ka 53441 milioner ose multimilioner. Wow, ka një nivel të caktuar. Mm -hmm. 55% për i ture ndodhen në vendin tonë. Që Qëshë kemi 55%. Wow. Kemi, ne kemi po mirë. Jemi okay, jo keq, kemi të 37 të në Europë për nga mm -hmm. numri i multimilionerve apo miliarderve, sesa është jo ndryshe? Uhum. Mm -hmm. Dhe jemi më par, kemi më shumë të pasur për shkak të Sllovakia. Ta. Qiproja, oh. Oh. Bulgaria, ja. oh. Estonia, Mano. Macedonia, apo si. oh. Malizie. Oh. Po, kemi më shumë pasur wow. seksa, po Malizie edhe Prisja ndoshtë. Me të atë nënvizojnë faktin që kjo ndodhë në një vend ku shumitë aje... Ka, ka një nga këtu unë normat më ulta të ultat të ardurave për frimë me mm -hmm. Europë, dhe keni parasus që 400.000 shqiptar jetojnë me më pak se 4.900 lek në muaj. 4.900 lek, 50.000 lek të vjetra 50.000 lek 400.000 shqiptarë jetojnë me 50.000 lek në muaj Gati 1.3.000 Njëse, bërë që do, do, do, do thot se kemi do thot se kemi hyrë në këtë yes. zonën e e pabarazisë këshu Dukësha ma dje O no, pa tire, pra. sigurisht, për kjo ësht, është evidente tani Se ka njërë që kanë shum, banjë Shumë shumë shumë të varfër dhe Banja 300 shum metra katrorë Hale e tëra, por që është 300 metra katrorë Në sensin E mirë dhe fjallës. E mirë dhe fjallës, no, pasaj yeah. këshuqëm po. Oke. Kalon për shimë, është të rarë qërimi atë. Se dhonë i detë, zagonisht vinë, dhe sa më madhe tjetë, sa më bukur, po. a është më shumë i deke. A është më shumë i <ride> deke. A <laughs> është më shumë i deke. Edhe dhe dhe vinë. Tje për të nëzirë atje, në formi i deshë. Oj, oj, oj. Uf. <temas> uf. Uf. Ufë shf Ne do të bëjmë një popquits mbas pak minuta shtu në klubin MGS-it. Më pardhës gjëmë një kën nga Kaigo, Kaila, La Grande. Më përqejmë më shumë kuqa. kuqa. Kuqa, kuqa e ditë dhe që jam sova unë. Ka qërtith që vetë kjo, është kërkes muzikori, ju më të kërkoni tuajat në 069 20 70 22. 22.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 Hello, mirëse vini ardhën këtu në MGZ Mithat Shkoda tani për të shkuar tek Babucci që është ky fjalori i gjuhës shqipe që un kam me vete, nga i cili sot kam zgjedhur katër fjalë. Jan fjalë që nisin me gërmën T dhe objekti lojës është që ju të gjeni se cilat janë fjalët që un kam zgjedhur kur tju lexoj për kufizimet e tyre. Do t'ju huaj ieri, gjësi Alvini. Good morning. Edhe olta në Pop Cuisine nga fjalori i gjuhës shqipe. Dhe tani për çdo shqiptar patriot. Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Popquiz Hello Luanieri, Altini, Olda dhe Loris Si që thash, për Luani dhe ju Në 06-19-20-70-22 06-19-20-70-22 Mi që thashur për Popquizin e ditë sotme Unë jam gati, alëtini është gati, jeri për po të gjithë. Gati jam dhe unë. Pim, pim, pim. Pyet ja numër një. Pyet ja numër një. Pyet ja numër një. Kujtë sa një kjushtë për këfizimi një fjale që njës me të. Mm -hmm. Bim e njashme me grurin, me fara të mbledhura tuftë, të veshura me dy hala, të zgjaten, po të qikosh... Fara. Gjeni vëreni se si mm. fara gruri ka një lëvozhg. Edhe ka një simajuze apo çu si çfarë si... është më kujdes ato mm -hmm. që hiqen këto po. Nesër. Kjo është një bimë e ngjashme me grurin me farat e mbledhura tuf. Nisim me ta. Kjo është pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Vetëm jomë të tjerët. Mm -hmm. Vetëm jomë të tjerët. Mhm. Mm të vonë më të. Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. Ç mund të përshkohet tejetej nga rrezet e drejtës? Shi mbi emër. Mhm. Për dikant diçka që mund të përshkohet tejetej tej nga rrezet e drejtës. Dakor. Pyetja nr 4. Pyetja nr 4. Pyetja nr 4. Antibiotik i fuqishëm. Zakonisht Në hape Antibiotik i fëqishëm Zakonisht Përdoret Në form hapesh mm -hmm. 069 207 222 069 207 222 Këto ishin 4 përkrufizimet 4 fjallet nga fjallori Gjus Shqipem i shdashur Duan 4 fjallet nisin me të Jem me klubin në mqesin Vale dhe krap e fem tani të gjoj muzik për qef Nga Lana Del Rey është Blue Jeans në Klab FM në 100.4, 8.33 minuta ka ora, data sot është 5 si jemi në prakt fundialës. Mjësit, dhe vini në grupën e mëjesit ora është 08:37 minuta miq dashur ju përshëndesim është koha për të dëgjuar nga miqtë mi i përgjigjet e pop quiz-it gati gati mm ëh -hmm. ne sigurojmë se kush është fituesi gjithashtu pyetja nr. 1 për ty Jeri është një bimë ngjashme me grurin me fara të mbledhura tuf të veshura dhe me dy hala si majuca për piet të sërë të sërë është sakt bravo qoftë pyetja nr. 2 është për ty Altin vetëm jo me të tjerët Tek, tek është saktë. Na fëdorë gjithë shipëmit dashur, fera tek pyetja tretë për Olten Olta që mund të përshkohet tete nga rrezet e dritës, që është e tejdukshme. E pra. tejdukshme ose e, e tejdukshme saktë, bravo. Pyetja e katërt për Jeringse rradhe, Jeri, antibiotik i fuqishëm zakonisht jepet me hape. Tetraciklina. Tetracina. Si bravo, shof. Tetracina, jesalt. Kush është fituesja solta? Fituesja e Elda 772 i mbaron numri. 77772. Ka kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo, wow, bravo, mhm. bravo, bravo. Bravo, mm. shof. Fitues tjetër për zonë kemi? Ne kemi gjetur uh, edhe zërin. Wow. Na thuaj. Është preç Zogaj. Oh, bravo. Ai sa. Real galë bukurisësh ideal njerëzor, nuk është subjektiv, thjesht subjektiv, domethënë. Prirja drejt bukurisë është prirë universale Kaj gjithë i Bruna Mëra më i qëtë Fiton një lulle nga bota e lulleve Ndërkoj që për këngë në ditës kemi Albanin Fiton dëratë nga në njësë kafe A, ka gjithë, për, për, për, për, të për të të këngë në ditës, apë ishte kjo? Ishte Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Gjiz Duhet e të rëgoj për një djelosh tridit vjeqare, ka e mërën Mark Baston, mm -hmm. i cili punon një salon shumë modern në parukerie në Manhattan. A i punon me modele shumë të famshme aty dhe me personaje publikë, por gjdo fundjavë që ka ditën e tipushim, bëm diska kretësishë ndryshe nga parukerët e tjerë. Sëpse a i ecën në për rrugët e qytetit për të kërkuar njerëzit e pastre Dhe qëferë bon është në mes të rrugës improvizon një salon dhe hmm. filon U pret flokët të pastreve u regulon mjetën <tot> <tot> <tot> Pra kujdeset për pamin e tyre të, të jashme Këta a i nuk e bon blendi vetëm në Manhattan Ka, fituar, ka filluar si nismo në vitin 2012 Në vitin 2012 Filimisht në Manhattan dhe më pas ka ruktuar edhe në qytetet tjera dhe në përshtetet tjera. Dhe më dhe në kuj i ofron të varfërve mm -hmm. dhe atyre njëri që kanë nevoj për... Po themi që nuk i kanë kushtet... Apo nuk jo, fornë, kanë komoditet që të shkojnë në sallon. Të salon qethur, pankëria, moderne, të qethura, të rruajtura kur janë meshkuj, sepse ai merret edhe, edhe, edhe me femrat edhe me meshkuj. meshkujt, por e, dhudës, gjithmonë janë njerëz që nuk janë kanë janë zbukuruar rrugët në fakt. Nuk, nuk, në pak, nuk kanë luksin që të shkojnë edhe të kujdesen për pamjen e tyre të jashme në një sallon bukurie. Fantastike, janë koftavan, shohë mirë. M'pëlqen kjo. Faleminderit e tjerë. Asnjë gjë. Miq dashur, në klubin e mëqesit ne trajtojmë tema nga më ndryshmën, por zakonisht nuk është se merrim me, me shkresurina. Po po shikoja që çfarë kanë ndodhur. Nuk e di, po, po lëzoj lajmën tjetër. Tani nuk marr vesh më asgjë. Dhe me thëm të them thëritë nuk është se jam krijt budall, por kjo lufta që po ndodh midis bankës, komisionit ekonomisë, sa edhe këtu se të kam thirrur unë shikatorin. Nuk më et vesh, domethënë është është yon braçës. Ërë yon braçës, po po erë erion... ka ca gjëra ama që Gjithsesi edhe edhe Braci se po thot Braci hajde këtu dhe nuk është se duhet të shkosh patjetër, e kupton? Ëh, uh, sepse ka ligj jo ka ligj dhe porra, realisht ai Bracia është jashtë ligjit kur i thot atij hajde këtu dhe jep dëshmi për mua. Sidoqë ta interpretoj, është keq interpretim mendoj unë, paktën në, në në anën e vet, por që ka kërkuar nga Kuvendi që do të të raportoj, domethënë ta shkarkoj zonën golemin. Ligji thot se golemi nisojsi antarët e tërë të Këshillit mbi kryerës dhe, dhe gubernatori pezullohen nga Këshilli Ministrave Mm -hmm. Pezullohen nga kshili ministrave mm -hmm. dhe shkarkohen nga parlamenti vetëm në ras se përësot një numër kushtesh Kushtet janë, kjo është ligji një. Kushtet janë, pa mundësia për të kryer të tyrën Një, dënimi nga gjukatat me burg Dë, falimentim financiar Tre. Kushtet treti, është ndaluar nga gjukatat të kryer të tyrën e nënpunësit shetror Abo meret me vërpëntari politiket 4, 4 dhe, 5. dhe 5. Pra, ose s'jan pamundsi për të kryer, dhe ka shtypë një makinë diku. Mm -hmm. Nuk Tam. e bën dot më detyrën, shkarkohet ai, vihet një tjetër. I ka rënë një kuti unten shije, e, shi, e kupton? Gjëra shëndetësore këtu. Është dënuar me burg, ka falimentuar financiarisht, është mm -hmm. dalur nga qytata, ka është futur në politik. Kto janë arsyet se si mund ta shkarkosh zonën Golemi që i injoron këtë kaq hapur, edhe ajo për arsyet e veta shumë çuditshme dhe mesa duket ndoshta ndoshta të Ço ndoshta ndoshta hedhin hije dyshimi mbi aktivitetin e saj dhe e kam thënë kjo është tjetër çështje, por, por, thot ligji që atë mund ta shkarkojë. Këshilli i Ministrave, do të thënë ta pezulloj Këshilli i Ministrave dhe, dhe shkarkohet nga Parlamenti në bazë të këtyre. Jo pse sër dhe ti se thirr raun. Kuptojmë. Se mund thrasë që të thrasësh sa dësh, edhe prap zvjen. Mm -hmm. Kupton? Çunë ligji është ligj. Edhe për zotin Braçi, edhe për zonjën Golemi që shkon dhe injoron parlamentin dhe bën shumë keq mendimin tim se duhet kishte vajtur por nuk mund ashtë karkosh se së të e dhe se t'ignoroj publikisht dhe media. Këtë e në baspar t'u minë mqesit mishdashur Adam Lambert for your entertainment, është qëfar vjenë tani? I'ma hold you down until you're in the middle been have a laugh up and up with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mishqeani në program, mi ju përshëndesim jure një ditë fantastike. Ëm um, para se shkojmë tek një quiz me seri për ditën e sotme, me të cilin do të jetë nga flamojt e botës, po shikoja se sa shumë njerëz janë duke folur sot mëngjesë Uh, gjatë mbrëmjes dieshme në shtetet e bashkuara të amerikës që e kanë pasur, se e kanë pasur lajmin herët ato, kanë dhënë pas dite mm -hmm. me orën e, e amerikas, kështu që kanë pasur njerëzit uh, ko gjatë darkës sa për typin lajmin e vdekjes uh, John Rivers edhe gjithë ato komeditë e saj, por uh, edhe në Reddit janë hapur tani ca Cëtu është postime ku njerëzit mund vënë komente në lidhje me vdekjen e saj. Për shembull, njëri thotë këtu që John Rivers thotë, uh, "Dij duke bërë atë gjë që, që dashuronte të bënte, duke bërë operacion." <laughs> Dijet një operacion apo jo, bën shumë operacione. Për shembull, uh, sa herë do ta përsërisë Reddit apo dikush tjetër këtë lojën që ajo bënte vdish duke bërë operacion. Well, ai sher sa ka bër operacion. Jo <laughs> qoftë. <laughs> Shumë gjashtë vazhdimisht do të jetë kjo. Ëm, um, megjithatë kam përshtypjen unë që ajo do ishte do ishte lumtur të sikonthe se si njerëzit po bëjnë shakarat me vdekjen e saj. Ëm. Mm -hmm. uh, Sepse vetë ajo ishte një komike. Kam përshtypjen, kam përshtypjen se po. Nëse, ëm, um, si thot njëri këtu për shembull, ajo do të jetë përgjithmonë në zemrën tonë. Si Përshkak se trupi saj ishte 90% plastik dhe duen 500 vjetë për ta të rritë Aaaaaa Dikush djetër thosë që familja ga dashur që ta bëjnë Ta bëjnë bëjn hirin e saj, ja? mm. në no. një krematorium, anë shdu Por a medalistët nuk e lejojnë, se ka shumë toksinat ton Që do të prabëshin <laughs> Dikush djetër pyhet thotë, John Rivers dhot, do të ta barosim, abo do të ta riziklorit Aaaaaa <laughs> oh. Janë tërgojë të rëgortër, pa më shishëm njërëzit në këto ditë fejtë të këshu uh, në gushëllimi. Po, John Rivers do të dikush tjetër lëmë bra pa një, një vajz dhe tre hundë. Kështë <laughs> dhe, ja, ja, dhe, ja. dhe, <laughs> dhe eqër. Oh, uh, John Rivers ka pëtën kur përfityra e sajtë do të zgjazë për gjithmonë, <laughs> do të dikush tjetër. Ah, uh, kardi denti do një parajsa, dhe nga qeshura, zoti vdes nga qeshura. Nice. Ehm, mish jeni me klubin e mjesin valë të knabë filmin 1.4 tani është koha për të hedhur edhe kuicin e parë për sot, në kuicin me seri, ky është nga flamojt e botës. Okej, okay. në versionin original Gjethja e panjës në flamurin e këtij vendi ishte jelbërt. 069207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar dëmrin për çm fitues. Në versionin e parë, në versionin e hershëm, në versionin e dikurshëm, miq, gjethja e panjës në flamurin e këtij vendi, cilin ne po kërkojmë, ishte e jelbërt, më vonë e ndryshuan. Tani ka një ngjyrë tjetër, nuk po ja them se cila është ngjyra. Ok? Dekord Ikim nëve? Ikim Qa do të gjem të një? O, oh, është Calvin Harris E, mos haroni, juve mund të bëni kërkesa muzikore Së të, të sheprem të 069 207 222 Juve mund të kërkoni muzikën tuaj Edhe në faqën të në Facebook është facebook.com fraksion kryvim qizën Në fakt, ka në atje shumë kërkesa muzikore We fell in love As the leaves turn brown And we can be together, baby Among the skies are blue Yeah, act so innocent now But your light so soon When I met you in the summer Sento Oh Bravo Iso Bravo Iso <laughs> Bravo Eros Ai belong to you miç dash juriç the Eros bus me en station jemi me grupin e mësuesit Ora en 3 të transfertimi un jam Blendi ieri al tine volta del Lori jam këtu në studio bashkë ne ne jemi në çdo ditë me Juve nga 7-a në 10 në kafën 104 dhe në krajn klub të vës Bloody the police car dhe the 100 foot journey janë dy filma që do të shfaqen në Cineplex. Ne kemi bileta për të premte. premte. premte. premte. Pra, ha ha ha. A plaulta suaj. Je mbi je orta, suani Titi, unë si ti. Ç'është e vërteta, isha duke i kërkuar altinit Bailando nga Enrico Iglesias, pasi Amareli do të kërcej për para sa të ikën punë. Ah. Po ja më rendi, <gat> a mund të vazhdojmë me këtë sekond hëm? Jepin çilit tash si është puna sineplexit? Ja pra filma janë këme sot. Na filmin e kemi sot. Okej, filmat janë sot mish, dashur biletat do t'vini ti merrni. Hë pra ai këtë duhet thuash, -të, të, të, të lutem thuaj. Çe no, kishat ti në dorë atë tash? Po nuk i di pra, më këtë po të pyes. Filmat janë sot, biletat vendi marrin sot para filmit.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 Po, është jetoni Bravo Këtë të një parë i Kanadaja Bravo, bravo, bravo. Jetoni fitoni një 2 bileta, fiton, për, në tërë, tërë, ty ty bileta për në Cineplex Për të parë okay, filmin sot 2 bileta për në Cineplex Mi qëtë asho për jetonin Për të parë filmin sot Dërsa të një pjotja 2 Për flamujt nga botën Flamuri i këti vendi Undryshua Mbasi hoqën Baby Doc Duvalierin Por ende Përfshin Pemën e palmës Dhe stemën e armëve 0-6-9-27-12-2-2 Dërgërën mesajtë uaja Paharuar dhe emri Për qënë fituaz Flamuri i këti kombi ishu Undryshua Mishdashur Kura ta Larguan Hoqën qafe Baby Doc Duvalierin Por ende përfshin Pemën e palmës dhe stemën e armë dhe. Mm -hmm. 069 27 22, 069 27 22, kujdes, mendoni për një kombë që ka palmën ende në flamur. Ta një shkoa për Enrique Iglesian që të kërcej, djali, si kështë djali? A Amarelli. Amarelli. Amarelli. Amarelli. Kjo është për ty të unde. He he he he.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 sía por tu filosofía mi cabeza está vacía no puedo más Mështë në 90-30 minuta Mështë në e tjeni me klubin e mëgjesi Në Klab FM 100.4 Dhe në ekran e Klab TV Jërëm si jë ditë sa më të bukur të të mbar ku dojshë ndodheni Mhë, mhë, mhë, mhë po isqen nga programi i dashur dua t'ju kujtoj se mundësi për fituar në lotarinë kombëtare janë shumë të mëdha përveç jackpotit i cili ka kaluar shumën e 200 milion lekëve të vjetra mund të fitohen edhe shumë çmime të, të tjera përmes promocioneve të ndryshme 10 lojtarë kanë fituar nga 200000 lekë të vjetra secili vetëm duke telefonuar ditën e diel këtu në studio përfituesi i malli i promocionit ka ardhur nga qyteti Kamzës ai quhet Seid Patsi! Brazit! Si cili për uh, një vitresht do të marit gjdo muaj nga një milion lek durat nga Lotaria Komtare. Mm, një milion wow! lek gjdo muaj atë derdin në uh, Lotari. Fantastika. Uh, në Logari. Lotaria në Logari. Në Logari në Tuaj. Jo, <laughs> Logaria në Lotari. Dhe këj promocion do të zja si duke mbledhur sa më shumë për nëshikime nga data një shtator deri në 28 shtator. Pra okay. ju keni më shumë shanse për të fituar. Falemi në njerit i tjeri për uh, shanse të shtuara. O, a, një Jo, animajmun. Jo, e di çfarë po thosha? Kujan? Jan, jan këtu, ja, po sikosh uh, nga revista Time. Oh. Mm. Pes arsye për të dashuruar bananet. Mbas faktun e grupin e mëqyesit. Ë, uh, por uh, jemi bërë pak truri kësu se të del, çfarë të del aty te muri i Facebookut, ajo të vjen në mendje. Ajo vazhdon, <laughs> rifreskohet dhe në mendje ato mendimet janë kësu thjesht të shpërqendruara. Kështu që është kohë më ish dashur për të festuar për të festuar. Frutin e verdh Rutina vepër të përdosur bananen. Për për mm -hmm. Ka një arsye fillimisht. Për shembull, për shembull, mund ta dini se bananja ka kalium. Ka 422 mg nga minerali i kaliumit ndodhen në një banane, që është 12% e kaliumit që rekomandohet që njeriu të marrit çdo ditë. Pra një bananë më jep rrethon 12% asaj. Çi do të thotë, po të hash 8 banane, ke plotsuar përqindjen e kaliumit në një ditë. 8 banane në ditë mendoi janë. Po, oh, oh, oh. oh, oh, të mira, ja. mund të ndash për shembull 2 në mëngjes, 2 në zemër, 2 në drekë dhe 2 mbasdite. Ose një mbasdite Ose... një dark von, për shembull. Ose 2 në orën 18:00. Skosh të shpastë me një bananë. Pse jo? Ë, kushi kjo është njëra mundet për shembull që të zvendcojnë ato pije sportive që quhen pije sportive, edhe pse emrin e kanë sportive, shumë shpesh janë mbushur me sheqer na mirë, e gjëra jo të mira për organizmin. Një mjek për shembull nuk do t'i pinte ose një sportist realisht realisht informuar nuk do t'i konsumonte, por pseu do sportistët i pinë me qejf. Kështu që bananet në fakt dot ishin shumë të mira. Për ti në vend të asaj, mund të hashi banane nkon që në palestër. Dhe dhe, edhe në ndihë shmirë Ma tje, e di që shumë quna nga kta që, që shtynë hekra Shtanga Stang. Hane i bananu ose dhe para se shkojnë Redh gjusë mornë e para se shkojnë në palestër Që të kenjë qikë më shumë për të shtyrë Unë kam parë edhe njërin që mërë dhe gjithonë më vete Një Banane? Një, një këshu qërë më vete që kur bënda to, handa dhe banane Handa dhe banane, do A <laughs> i bënde e ushtë qende këtjetë <laughs> A kish tek xhur? E kish një bananë ushqyes. Po sa ja. pesha? A njëri ja bën bananën te goja. Ai ishte këtu. Ktu tani. Edhe një katë ta kanë gjelur. Au. Embara, bravo. Nice. <laughs> mund të shish, mund të shish. Kaç, kaç për bananën? Ka kalium Po vetëm njërës Dhe është e dhe. verdh Po mira, e kam pesa shtetë Unë për toshë ishte tishka që mdolli Mdolli për para këtu Ishte kësu, nga të smim kjo Do ka ndëm në një grimës të vogër <laughs> Do ka ndëm një grimës oh, okay. Ate re kemi një grimës Tanim i shtashur Para këti detit madh me argëtim është pak publicitet Amin Ora është 9:23 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM, dhe në e Fem 104 dhe ne jemi në Club TV. Sot është e premte data 5 shtator. Ju e gjendni muzikën në 069 20 70 222. 069 20 70 222, ne ju përshëndesim nga Club e Fem në 104. 9:23 minuta ka orën në këtë moment, mësh dashur po ikën. Edhe po vjen fundjava që do të jetë një fundjavë Shpresoj pa shi, edhepse... Ollëta ka së një një tjetë njështë. Kër e kontroluam neve kishtë shi për fundja, por nuk e di. No, nuk e di. Nuk e di. Sën tjetë ashtë... Anës tike. Duk e të pak... Ska pikë e një qërë. Duk e të pak qëfar, ollëta? Do prishat, ko. Do prishat, pa. A thua? Fështë jo mos ju këzojnë shumë. Nësë, më shikoj që... Shi. A, bështonë bështon, bështon një po të situatë, ës me diell herbas. Fillime, ëh? Her. Mm. Sa von? Ku thon me verandëra te fillimin, me... po. Kjo më thot diku nga ora 1. <laughs> ora 10. Do varet shiu. Ora 1. Jo, jo. jo. O, o, o. Wow. E neisa. Por tfundjava mund të më pak shi, kështu që duhet keni kujdes me këto. Por bëni plane, bëni plane për të dalë, për të lvizur se duhet. Duhet, kam përshtimin se është një gjë. Oh. Më të bukura që mund të bësh. Po i pyesja Lorin mm. para pak minutash, nëse dikush që ka fetish këmbësh fetish këmbësh. Po, fetish këmbësh, sepse ka njerëz që janë shumë të dhën bashkëm, duan ti puthin, ti përkradelin. Ka një kështu një ngascinim erotik nga këmbët, e e ja dëgjuar. Asimse është një djalë që ka fetish këmbësh, që mua unë kam gjetur gjithmonë njerëng nga gjërat i çik kështu, se si thotë Altini, këmbët vinëra për zohu, kështu që po qjesë se ka njerëz i duan këmbët, po. Mendoj nëse një djalë që ka fetish këmbësh takon një vajzë që ka Gjithashtu fetish këmbësh. Mund të themi që lidhja ka nisur me këmbën e mbar. Apo jo. <laughs> ka një gjë, ka një gjë të përbashkët. Çum. Nice, po po mendonim <laughs> nga këto domethënë, nga këto. Atëra na kanë gjetur se flamuri ishte i Haitit. E ka gjetur Ani. Kush? Ani. Ani. Ani kush? Ani, Ani. Ani, vetëm kaq. Na Ani, Ani. I bëron numri? Ja, Ani me 125. Okej. Fitë do dy bileta për në Cineplex. Mbramë qoftë Ani. Mm. Ja ty tregojmë një flamur të hajitit Ose shumë flamuj të hajitit Po, kjo është ideja këtu Ka akoma palmën Po, pa, pra Edhe stemën e armë dhe Munë në mes Po, munë në mes Okej, okay, ta një do bëjmë një tjetër pyjt e mishdashur Edhe kjo nga flamuj të botës Ate Kjo flamur Mm -hmm. Nga një vend i Amerikës Shëndrore pa. Ka Një pem Dhe dy quna Dë njerës Në figurën e vetë Një pem dhe dë njerës, njerës. 06, 79, 27, 22, 22 Dërgonë e mesajët uaj ja. është një kombë i vogël I Amerikës Shëndrore Fremurit cilit Shfaq një pem dhe dë njerës Kujdes Kujdes I cilit është 069-70-222 069-20-70-222 Mund t'ju... Mund t'ju atregojma, po... A, diqe, unë po me ndoje këshu që për mm. ata... Do t'ja u përshkruaj, se si duket këj flamurit, pa sa ju atregoj. Dekord. Janë dy njerës, mm -hmm. se cilin nga këta njëri mba në një shkop, një cil... Shkopë Besbolli duket në shpinë. Mm -hmm. Tjetri ka një spatë. Te edhu në shpinë dhe mbrapsht shpinës tyre është gjithashtu një një pemë. Kajsh, kajsh. uh, okay. <laughs> Fra Njënga... më shumë i bukur. Bukur, po i vështirë duket. Fra më shumë i bukur. Kaç, kaç Lor? Kaç? Ka një rorim mjafton tani. Çfarë bën kështu? Kaç Lor? Kemi pas banë shumë, jesis, më nëmë Cyrus, I adore ju. Allsa e bukur që është këkon. Ku se kërkoi sot mëngjes? Një nga Bravo ju ishte, por. Unë okay, ke, hajde shtrimi edhe ngrimi për të ke mbaruar. Më ndjeva për të burin që i kafshoi hundën gruas, ndërsa oh, dëgjoj ato këngë. Po gjithsesi, mirë se keni ardhur në programin e Dashur për të ndjesëm që të gjithëve dhe ju urojmë dit po. një ditë fantastike. Nuk e di se ç'i shkonte në përmendje aty apo kishte një makraptitet i jashtëzakonshëm. E vërtetë. Kjo e çmërshem. Kë kjo... kafshim. E çmërshem zot. Kafshim pa. Po gruan ne skaje mund ta kalojmë. Jo, mund ta kalojmë. Çfarë? Mund ta kalojmë si lajm thëm, se heri nëse do të s'ndijet mi. <gjë> po sonje pra, pas në orën e parë të mëngjesit sicaj. Jo më jo, po më thënë është një gjë që në Shqipri tash që burrat u han hundët grave, po mm. tash ky burr se nuk mund ta veri burrat. Sa dashur ta bëj operaciona Ajde jo nga gjithë rastin. Ishte dëgjuar shumë grave që thonin më hëngre shpirtin, po hëngre hundën. Jo paralelisht ishte edhe diku nuk e mbajmë më në cilin shtëpë. Sepse nuk është e dëshiruar që të ta han hundën. Kam Në fakt se ishte ashtu I thoshin më hang shumëën. Ku don? Po. Jo, nuk është fort komoda. Nuk e thotë njeriu <mim> se kanë dishuar. <gam mim> po vetëm mundon pa të buzën. Ne. E pra, ishte një rast tjetër me 2, 23 vjeçar që i dashuri kishte ngrënë buzën të dal. Ku ishte ajo? Po, kjo heri është në dashuri. Sa e di, zgjithë dim kur puthemi në fillimet gjithmonë hanë hanë buzësh. Jo nga dashuria e ultinë. Po. Po mirë, ndonjë. Nina kishte dialinthi, ai kishte dhënë bukur. Po çesësi. Jesus. <gjithës> si. Ora në 32 <gjithës> minuta <gjithës> <mishda> shrujeni, <gjithës> me dashurinë me grupin e mëjesit Valet e Club e Femn 104 edhe në ekranin e Club TV-s un jam blendi bashkëngjerin Altinin Ordën edhe Lorin çdo mëjesëm me, me juve sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 22 prandaj mund na shkruani për kërkesat tuaja muzikore do ti pranim ato me kënaqësi ndërkohë që gosat kanë formuluar me një ratë tjetër një kurth për mua dhe Altinin përmes një fiale që ne duhet gjoja ta zbulojmë por eth gjeje se çfarë është i, gjeni, i, gjeni, altin, i gjeni, jep jashtë në të nisim sharadion <gjithë> Radio. Loja që vendos dënt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Mhm. Mm Oho. Je në gatje? Opo? Jepini atëra. Uh, ha Hahet. Po, po. U. Ira kokën në farën. Jo. Ja. Ëmbëlsi. Ja. Ël. Ja. Gjell. Gjell. Jo, ja. jo. Ja. Jo, ja. mish. Nijme <laughs> <Yeah. laughs> për ardhe nga kafsha. Jo. Yeah. Yeah. Do, do më thon zgatuat i bje. Zersavade, zersavade. Gatues, yeah. por ne e blem te gatsh, nuk është se Fruit. e bëjmë ne. Frut, frut, frut. Jo. Nën produkti frutit. <laughs> jo. <Ja>. Recel. Jo. <laughs> <laughs> Briko. Fillo me këtë, ja. fillo ja. me këtë. Ju vajzo flishta ja. është komposta. Jo, yeah. yeah. yeah. por po nuk është e ëmbël. Ë, është në mërsim. Po, është kripë. Ë, është, është hidhet kripë në hidhet kripa. Ja duhet me krip. Bëhet në bulmetrat me me gjëra kështu me, me, me bulmet. Jo jo. Jo, jo, jo. jo jo. jo, s'ka s'ka bulmet fare brenda. Po ndoshta ja vendos, është për jo kjo. Super, super, një lloj super. Jo. Do me të thotë nuk është produkti i qumshtit. I bie. Jo. Kafshohet, kafshohet, kafshohet. Kafshohet, nuk rufitet, kafshohet. Kafshohet, do e blejmë te gatsh. Kafshohet, do e blejmë te gatsh. Blejmë supermarket Thahir. Në supermarket e blejmë te dyqani. Do ja blejmë te dyqan, ide. Fillom me B. Po. Me, po, me B. B janë deri, deri. Ja, për zot, ah, ja. <laughs> <laughs> ja, ja. bë deri zon zer. Ja, jo, jo. Ja, do me bë deri. <laughs> bë, nuk bën, nuk hyn në kategorinë mishrave. Nuk është mish. Jo. Ja. Po është me krip. Po. Oh. Është i bërë me krip. B... As zersavat ç'është? Jo. Ja. As bu, bu. Bu, bu. Bul. Bul. Bul. Bulg. Jo. Bulgar, bulgur. Bul. Building. Ja. Një bulgare. A fillon ashtu edhe dita. Po fillon me bu. Bu, bu. bu. bu. bu. bu. Atërë, t'ju apë dhe indim, uh, uh, janë dy fjallë Prit, prit, prit, prit oh, ja. Jo, jo, jo, jo. Ja, janë, atë, A, janë, janë, janë dy fjallë Kërkojmë një gjë specifik Kërkojmë një gjë specifik Bë, vë, janë dy fjallë Bukëvale jo. jo, por bukëmi Bukëmi Bukëmi është Po Bukaj që bëhet nga Misri pra Po pra po, pra po... A ju e qëtëm? Po Jaa ah! Më qënë Kure zjazën janë shu e prishni lohen Kjo artin i kërën bërë bërë bërë bërë Buk bu bu E të thamë buk Misri i kërën që u prishdoj Ajtë Këte jemi pas fa kërëpën e më gjestit miqda Shose kjo artin i e ka qytë fajn Kjo e ka fajn The Killers Shared The Night 39 të kërëvine, mjë mjë dhe 39 minuta tani në krupën e mëqesit me zgjdashur dhe ne mi gatë për t'u hakmar mbi vajzat, jepini vajza. Atëre fjala që ju keni menduar, është send? A është fjala jonë një send? Çfarë është jeni jonë shokash? Është, është një gjë e mirë që lë. Është një gjë shumë e mirë shpastë. Send, send, send, shumë e mirë. Të sendet futen. Është një gjë e mirë. Është një gjë e mirë. Ai kemi të gjithë në këtë gjë e mirë. Ne kemi ne të gjithë, unë kam Vodafone Red. Kam një vit që e kam Vodafone Red dhe do ta kem kam bërëm për gjithmonë. Ok. Po un çega Vodafone Club. Ëh, dëgjom Tim Bauerfort. Ëh, Clubi është shumë i mirë, por editisht është i kam. Edhe un kam, edhe un nuk kam kohën. Edhe un po të në Vodafone Clubin. Ok, në rregom mirë. Ti po bëj reklam Clubit për të dal dëgjoj tashin. Kjo gjëja që kanë menduar un Daltini mm -hmm. është shumë e mirë. Është një gjë ama që nuk mund ta mbash në xhep si një Vodafone Club apo një ret që të ndjek me vetëse ka val gjithandaj. Kjo është një gjë që është e madhe. Jos shumë shumë e, kemi... shu e, shu e madhe. E kemi në shtëpi, ju do ti? Jo, jo, jo, jo. Në punë, jo. jo. Ja. E hasim rrug. Në punë ndoshta mund kemi, po jo, nuk do thosh. Në rrug nuk e hasim, jo. Është ja. një institucion. M mund të thuash, është pjesë e një institucioni. Që na mban në mba ne gjendjen të ardhurat tona për shembull? Që na mban të ardhurat tona, po, është pjesë e një institucioni që na mban të ardhurat tona, po, të ardhurat tona. Është një. Dhe fillon. Lo... Gari bankare? Gari bankare? Jo, jo, bankari, jo, jo, jo, jo, jo, por i afruar. I afruar kur ke ardhur në zonën e bankave, por është një është një është një, si thua, një gje veçantë brenda bankës. Brenda. Brenda bankës, brenda sistemit mundi... bankar, po themi. Brenda sistemi. O pra brenda sistemit sistemi. ose ndoshta edhe fizikisht brenda godinës. Po. Por mund të jetë edhe në ndonjë më i mali gjikundi. A fillon me B? Jo. Ja. Jo. Ja. Po me ndoja për banko mati Jo, jo, banko mati majnë margjeri Majnë margjëve së ditë Edhe ka, edhe s'ka, edhe s'gjimë Edhe s'gjimë A kare i fajzën mahe ati Wow A për dhe banka fajzë ati qëta Lek gaza Qar ka dhe bankat? Qiton i qo s'fit gaza, hajteni Lek Lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek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 Ka, jo më fillon me A po thënë. Fillon me A. Ka. Amberha. Fillon me A. Në pjesë e bankës ku mbahen lekët dhe fillon me A. A r r r. Sigur. Ti ndihmuam shumë. All of <uggle> uh, mine që John Legend do vi tani me dashur, gjithçka e imja, sepse ne u ndartim u dësh të jepnim gjithçka tonë që gota. Te bankat. do without your smart mouth draw with me in and you kicking me out you got my head spinning no kidding i can't pin you down what's going on in that beautiful mind i'm on your magical mystery ride and i'm so dizzy don't know what it is me but i'll be all right You are perfect in imperfections give you all to me i give my all to you you're my hand and my beginning even when all is a mess cuz i give you all of me and you give me all of you oh how many times do i have to tell you even when you cry in your beautiful toe the world is beating you down I'm around through every moment you're my downfall you're my muse my worst distraction my rhythm in blues King stops singing it is ringing in my ears for you my head is under water but i'm breathing fire You are perfect in perfection Give your all to me I give my all to you You are my end and my beginning Even when there's no light and when it's cuz I give you all of me And you give me all Thank you.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 Uh, <laughs> ose letra ndonjë traditën e njohur austrike këngën Nikola. Endje <laughs> atë <laughs> këngën <laughs> Nikola. Hey, fly the police car the the 100 Foot Journey janë dy filma që do të shfaqen sot miq dashur tek sinema Plex. Ne kemi bileta për të dhënë orën 20:00 për të dyre. Teatri është në një orë tjetër. Ëm um, <laughs> <laughs> ka vënë ndal. Ka zgjojë në orën 20 apo janë të dy në orën 20? Okej, okay, në rregull. The 100 Foot Journey është në orën 20. Po shkoj pak për këtë. Titulli më duket shumë interesant, nuk kam asnjë ide me drehten, të thënë put... drejtën se çfarë është ky film. Ëm drejtën. Gjithsesi un po jap Ërë, do të isë dy bileta pasi ka qenë dur Belizon. Okej, okay, shumë e mirë. Tani, ideja, ideja është oh që kjo aktorja e njohur. Shumë interesante kjo. Do nuk duket se si është komedi. Mund të shikojmë pak nga traileri mm -hmm. sa për të kuptuar. Olora Naçochik trailer. 100 këmb, 100 këmb nuk janë distancë shumë e largë, shumë e largë, rreth 33 metra apo diçka aty. Kështu që, që ky është udhëtimi 33 metrash. Oh, jo shumë i largë, apo? Ja. Kjo është 3 metrash. Diçka nga filmi aty. Mm. Shqe këmë ti? Nuk doj gjë gjë, alo Papa Florian, stop! Nëjset <mim> Duhet jeti bukur Shkëmë <skrug> shohem edhe fratë Përqeka, duhet të gërësht gjiruar në Europë? Interesant, të kështë shumë interesant Pyshë që kjo është aktore mirë Kjo është si ka kjo. Kjo e ka emrin kjo. Ato si francez pas ditut. Ato todia. Nga Anglia. Ato bukurose. Pas fillon me lëm duket. Me lëm order masaj. Ku diun se çaj ka kënga? Hadi vëmë një emër. Hadi vëmë një emër. Hadi vëmë një emër. O, tas i vënë ah. edhe. Nëta Nina Nina Nina Nina Nina Nina Oke okay, <laughs> no rego aktore Alina Faleminderit <laughs> <ta> Olta Do të <laughs> shkoj Nëse filmi është interesant, po e shikoj këtë me ca të rinj indianë, me ca kështu, me zon Mumbai. Oho ho ho. Çelëshën e bukur. Okej, okay, mirë, sot tek Cinepaximi Dashur biletat da i gjeni tek uh, recepsioni këtu në Club e Fem në 104 tek uh, Hoteli Rogner për gjithat ata që kanë fituar sot nga ora 1 e mbrampas, janë duke ho, u shpërndarurat gjatë ditës sepse është e premte, kështu që mos harroni edhe këtë ras për të mbushur xhepat. Kemë tani fituesit e dytë, fituesit e fundit, Esmeralda ka thënë Bukmisri, është radion. Bukmisri, bravo. me lule nga bota e luleve dhe Eno ka thënë Ar Arka, pëtohë vëratë për meska për Ok, falimin deritë shumë Bravo, bravo, bravo um, Helen Mirren pa, bravo. është aktoria. aktoria Helen Mirren E shumë lërnë me Lina Jo, për kështonë Helen, Helena, Helena, Shkurt Lena, Lena, Lena Për e dhja jo, bëja ka pas më falat Mirë, për të këthejmë i sërish Nesër Të premë të në artë Të premë të zote O, të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Se se tia, unë të tia që ishte ejnë të kërëm? A i të rimderi në një mëzirë. Me që në ezer kemi në pushë. Lërgojemi, ciao. Mërë pafshin, fundi eftë të bukur.